Goizokan barraketa zortzi minutu dira Edur nahi usagunan Agunan Albiste hona beraztonu ari aldo txatu dugu gaurko albiste ona beraztonu ari aldo txatu egin barko dugu Garko albiste hona mm -hmm. Eta erabala saitzeko bainu ontzi asmatu dute Non eta etxean, asti gara enpresa batean Eta bainu ontzi hori nolako den azaltzea. Bairu hitu polita dela eta hortaz gain ekomeni garri askoren zaseguruen erosketen e, zerrenda horretan gordetzea. Ba, Prezio amadell eh? dugunean e, aldatuko da igual kontua, baina goazen lehen dabezi Hakitea, ondo saltzera. Bueno, esango tuko hastigarragan sortu dutela, hastigarrako CRS koma enpresak sortu du bain onzi kuriosoa, eta irudi bat egin dezazuen, imagina dezazuen, bi metroterdiko luza eradu, Eta metro bat eta 80 cm-ko zabalera. Iaia pistinatxo bat, ezta, igeliluko txiki bat. Etxeare hondia beharre. Eh? Bai, hori sartuko, eta e, garajean edo jardinean edo. La jardina abduen, eta garajea da? behar hortalako. baino bueno, figos... etxeara <laughs> joan berako Erkiari gara saltzen baino ontzi aukera. Baina ontzi bikainea, neurrez bainipein hondia eta barruan berrezer dagoen ba 500 litro eta 250 gatz kilo sartzen dira bertara. Ba, iparraldean hemen saldo darko ze, eh? bestetakei batzotan eta aurreskasiarekin malo. Bueno, mm, ikusiko egunen batean freskagarriz betuko dut ez, baina bueno bainuontzi kuriosoa, esan dako aposto nurlitro eta berrunda dorgitamara erkatzkilo sartzen dira, eta nasketa honi esker, ba, bainuontzera sartzen dena ez domen da sekulo onderatuko, nomait ba, itxasu ilian sartzenen pareko efektu edo sortzen domen da ez, gorputza urazalera igutzen denlako eta gainera bainuontzia erabata izlatuta dago guztiz itxita dago eta nahi izatera ezta argi izpi bat berare sartzen, eta ezta soinu bat ere sartzen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 Eta gainera, esango dizuego, ba, bainu ordu bete egotea, bost orduz lo egitean pareko hamen dela. Bost orduz lo egitean empareko hamen dela. bezainera egin korra. Ze, derra, ze, ze, la, zaitu, ematen eh, du. <laughs> Baina esango dugu, momentuz benyipain, ba, bainu etxetan e, frogatu beharko duguna, eh, bainu ontsi berezi hau. Horendik ez dakigu, gure etxeetara iristeko modua izango den.